שיטת סיום, אמרנו נדבר על שיטת פלדנקרייסט, שיטה שמוכרת לחלק מהמאזינים שלנו, בייחוד בגלל איילה טייכמן שהיא מאגודת המוסמכים של שיטת פלדנקרייסט והשבוע יש לכם אירוע, אירוע חשיפה נכון איילה? כן, כן, אנחנו יצאנו בפרסום על כך שאנחנו נמצאים בשבוע חשיפה ומודעות לשיטה שמתחיל בעצם בתאריך הולדתו של דוקטור משה פלדנקרייס, זה 6 במאי, הוא נולד ב-1904, אנחנו בשנת ה-109. את השבוע הזה אנחנו נמשוך עד ה-13 במאי מבחינת האגודה, מבחינת הפרסום והשיווק, אבל אנחנו בהחלט מוכנים להמשיך לארח אנשים. עד סוף החודש. טוב, אז uh, תגרעי אותנו קצת uh, לשיטה הזאת, מה היא יכולה לעשות לנו, מה היא יכולה להוסיף לחיינו, למה את כל כך מאוהבת בה. <laughs> <laughs> אני מאוהבת בה מסיבה פשוטה, והוא שיטה שהעמידה אותי. על הרגליים, ועוד הרבים אחרים. מי שזוכר, סיפרתי פעם, הייתי רקדנית, ואחר כך לא יכולתי קצת ללכת, ובעצם דרך שיטת פננכייז חזרתי לנוע, לחיות, לחיות חיים טובים, קלים, ללא כאבים, אפילו חזרתי לרקוד. Mm, יפה. טוב, אז מה היא, מה היא נותנת? איך היא נותנת את השיטה הזאת, את האפשרות הזאת לחזור, אפילו לרקוד? הפרסום של השיטה אמנם בא לידי ביטוי באופן של פתרון מספר אחד לכאבי גב והאדם שהכי פרסם אותנו היה דוד בן גוריון כשירד לעמוד על שפת הים בהרצליה <אח> שהוא עומד על הראש <אח> כדי <אח> להעמיד <אח> את המדינה על הרגליים <אח> אבל <אח> בעצם השיטה עוסקת בתהליך הלמידה בקשר שבין גוף ונפש והיכולת לשוב לנוע באופן טבעי אני רואה, אנחנו רואים המורים, אנשים מבוגרים שמתגלגלים מצד לצד בשיעור כאילו היו ילדים. כאילו חזרה לטבעי, למקור. כן, הגוף יודע איך לעזור לעצמו לנוע. אנחנו לעיתים מקלקלים במהלך החיים, אבל בשיטת פלנקלס באמת, דרך העבודה בשיטת פלנקלס אפשר לחזור לחיים בריאים, תקינים, ואני יודעת שספורטאים שמשתמשים בשיטה... משיגים תוצאות טובות יותר בריצה או ברכיבה על אופניים אני יודעת שמוזיקאים מספרים שהקונצרטים שלהם מוצלחים יותר אחרי שיעורים. מה אתה אומר? יש המון סלבריטאים שלא אומרים את השם של השיטה כי אולי הוא לא כל כך פופולרי, אבל אנחנו המשוכנעים. <laughs> אז תגידי רגע, יודעים. תתני לנו איזה משהו אחד שאם נאמץ זה כבר יעשה שינוי בהתנהלות, בתנועה, ביציבה, בנשימה אולי. אני דווקא אקח איזשהו תרגיל שהעברתי השבוע בשו... בקבוצה, בקבוצה שלי, בקבוצות שלי. ואני אבקש לשבת באופן נינוח ואולי להניח את המרפק על מסעד הכיסא או על שולחן ולתת לאצבעות כף היד לפנות לכיוון הרצפה או השולחן או הברכיים, תלוי איפה הנחנו את היד, ולהתחיל לקרב לה... אגודל וזרת. מספר פעמים, ואחר כך אגודל וקמיצה, ואגודל ואמה, ואגודל ועץ במורה, ואחר כך להתחיל לשחק עם האגודל לאורך ובין כל האצבעות. אז בהתחלה זה קצת מרגיש לא נוח, אבל לאט לאט, עם ההתפתחות ועם הפעולה, זה הופך להיות יותר ויותר קל. ואחרי שחזרנו על זה, נאמר 10, 15, 20 פעם, אני אזמין לנוח רגע. ולהבחין באופן שהיד מונחת, הכתף מונחת, הנשימה מונחת. אולי אפילו להציע לעמוד. לשים לב להבדל עבודה בכף יד, במקום כל כך קטן, יכול לתרום לשינוי כללי בכל הגוף. אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. איילת טייכמן מאגודת המוסמכים של שיטת פלדנקרייס. כל השבוע ואולי אפילו עד סוף החודש אתם מוזמנים לגלות מי מהמדריכים מה, המוסמכים של השיטה הזאת נמצא קרוב למקום מגורכים ויכול להיות שדבר קטן ישנה דבר גדול בחיים שלכם. תודה רבה לך. תודה רבה. <אף>